Kapitola 23. třetí. seděla v šestce jedoucí ulicí Hémentie, pozorovala lednový déšť a zrovna obdivovala domy podél parku Alitrygové, když do vozu přistoupila skupinka dětí z mateřské školy. Netroufla si pustit se s nimi do řeči, jen z ústraní sledovala, jak děti vysvětlují ostatním cestujícím, že jsou na cestě do kufru. Hm, znělo to bláznivě, a jedna paní se také zeptala, jak se tak velké děti vejdou do cestovního zavazadla. Ty si hloupá, kufr je divadlo a ne nějaká taška. Poučila ji dívenka, která měla hlavu plnou copánků a všichni se bez nejmenších zábran zasmáli ženině hlouposti. Děti vystoupili na zastávce Lauta Tarhankatu, ale když se zavřeli dveře, v přední části vozu zůstala osaměle stát ta ocopánkovaná dívenka. Vyplašená chudinka v bundě s fosforeskujícími nálepkami propadla panice. Jelikož se nikdo neměl k činu, Sýry k ní přistoupila, vzala ji za ruku a slíbila, že jí pomůže, i když sama nevěděla jak. Holčička okamžitě přestala natahovat, a jak se zdálo, byla zcela přesvědčená, že ji neznámá stařenka zachrání. Děj se, co děj. Sýry se představila a zeptala se holčičky, jak se jmenuje. Julia, Julia Ompupompuhová a jsou mi čtyři roky. Zvedla tři prstíky. Sýry se pro jistotu zeptala i na jméno maminky. Jestli mateřská škola nebyla na cestě do kufru, bude muset přivolat na pomoc maminku. Přemítala, kde najde telefonní budku nebo místo, odkud by mamince té holčičky mohla zavolat a nic ji nenapadlo. Dokonce ani v restauracích už nemají veřejné telefonní automaty. Máma se přece jmenuje Máma Ompupompová. Holčička prozradila, že ve školce mají dvě síry. Chtěla vědět, jak se jmenuje sýrina maminka a kolik je síry let. Jakmile Julia Ompu Pompuová získala na své vlastní mapě světa novou kamarádku, rozšveholila se o všem možném ze života čtyřletého caparta. Dneska je čtvrtek a čtvrtek je výletní den. Pondělí je den Hraček a ten byl včera. Zítra jsme byli s mámou Ompu Pompuovou v Tajsku, byli jsme tam dva týdny a proto mám taky tyhle krásný copánky. Doma chováme pakobilky, protože máma je alergická na všecky opravdický zvířata. Na kočky a na psy a na morčata a na pískomily a taky na králíčky. Jenom na hady ne. Já hady domů nechci. Vystoupili na příští zastávce a došli pěšky do kufru, což opravdu bylo divadlo, přesně jak Julia Ompu Pompuová řekla. Možná doma skutečně měli i ty pakobilky, či jak se to jmenovalo? Jedna z učitelek stála neklidně před divadlem s telefonem na uchu. Jakmile je uviděla, rozběhla se naproti a vyškubla Julii staré paní z ruky. Kde se ztratila? Na taková dobrodružství si malá. My už málem volali na policii. Jsi hrozná, děláš pořád jenom starosti a potíže. Všichni ostatní už sedí v divadle na svém místě. Učitelka hubovala dítě jako pracovnice domu s pečovatelskou službou a sýry si vůbec nevšímala. Ta najednou stála na ulici sama a nechápala, kam by měla jít, jak se vůbec ocitla ve valile. Nebo je to ještě srný Stalo se před chvílí něco, nebo si to jen všecko představovala? Zcela vyvedená z míry přešla přes ulici na zastávku a naskočila do první tramvaje, která přijela. Byla to šestka. Sýry scházel Irmin smích a žvanění a v duchu slyšela její bublající hlásek a cinkot náramků. Dokonce na okamžik ucítila v nose Irmin lehce nasládlý parfém. Do očí se jí nahrnuly slzy a těžko se jí dýchalo. Jak je vůbec možné, že jí Irma někdy připadala na obtíž? Teď by poslouchala třeba sedmkrát za sebou, jak Irmin manžel připevňoval knižní poličku na zeď a řekl do hajzlu, nebo řekl do prdele? Začala být sama ze všeho zmatená. Sýry sebou trhla, když po té, co minuli stanici metra, Serneinen spatřila bláznivý secesní dům na dace Ebenéser, který navrhla architektka Vivi Lenová. Že by přestoupila na jinou tramvaj? Šestka přece nejezdí po Helsinské ulici. Před divadlem kufr určitě nastoupila do šestky, ale to už bylo hodně dávno. Opravdu dávno. Sevřelo se jí hrdlo, když si pomyslela, jak může být člověk zmatený a něčeho si nevšimnout. Co když nahlas vykládala nějaké nesmysly? Kabelku nicméně měla při sobě a peněženku v kapsičce na zip, ale... Nikde neviděla hůlku? Možná si ji dneska nevzala. Měla chuť se rozkřičet jako vyplašená čtyřletá holčička. Třeba ji někdo odvede za ruku domů. Ale místo toho se zvedla a šla se zeptat řidiče, co se stalo. Ale řidič měl okénko do kabiny zavřené a odmítal komunikovat. Síry klepala a klepala, dokud řidič nevykřikl koupte si jízdenku přes mobil. Sýry proklopítala uličkou a svalila se na místo pro invalidy, i když si sem obvykle nesedala, protože vždycky se našel někdo starý, kdo na tom byl hůř než ona. Bylo jí mdlo, v uších ji zvonilo a tepalo. Cítila se nevýslovně unavená. Všechno je určitě z hladu. Od snídaně asi nic nejedla, i když jistá si být nemohla. Venku byla tma, a nedalo se z ní usoudit, kolik je hodin, protože v tuhle roční dobu byla tma vždycky. Podívala se na hodinky, ale bez brýlí neviděla na ručičky a nenašla sílu vytáhnout brýle z kabelky. Přistoupila k ní v lídně vypadající žena, naklonila se jí před obličej a promluvila. Měla by tu ženu znát. Tohle je osmička, která jede z Arabia na Ranty do Jetke sáry máte jízdenku. Jedkesári, Dokažský ostrov, vážně ošklivý název pro městskou čtvrť. Zní to tak trestanecky nebo kasárensky. Příhodně leda pro Helsinčáky, jak poleno, řekla by Irma. Proč příhodně, to Sýry nevěděla. Tak ona jede z Arabian Ranty do Jedkesári. Je mináčku, ctihodná stará paní, co tu vůbec pohledává? Žena se na ní znepokojeně dívala a mluvila čím dál hlasitěji. Víte, jak se jí jmenujete? Víte, co je dneska za den? Síry si vzpomněla na svou malou kamarádku, Julii Ompu Pompuovou, kterou považovala trochu za blázinka, a začalo jí být do smíchu. Holčička nevěděla, jak se jmenuje a nečinila rozdíl mezi včerejškem a zítřkem. Tahle vlídná žena ji zkouší stejně jako ona před chvílí zkoušela čtyřletou holčičku z Copánky. Možná bych taky měla začít nosit fosforeskující vestu. Dneska je čtvrtek, výletní den, a já se jmenuju Praprababička Ompu Pompuová. Jestli dovolíte, vystoupím tady u nové opery. Děkuji za laskavost. Nechala znepokojenou ženu v osmičce a odcestovala domů si odpočinout. Tedy. Podzimní háj nebyl žádný domov, je to jen rozumné řešení pro ty, kdo ještě nestihli umřít. Při tom čekání na krematorium, jak vždycky dodává faktor. Vlastně, on už taky zemřel, faktor Rejno. Oplzlý lísal z výtahu v domě s pečovatelskou službou. Muž, pro nějž byla síry nejkrásnější děvče v podzimním háji. Pan velvyslanec se o rejnově úmrtí zmínil u karetního stolku při kanastě, jen ledabile prohodil, že mu umřel starý kamarád z občanské gardy, Neben Ibr unter dodala, že smrt je jediná úniková trasa z uzavřeného oddělení.